що підпливали до стін. Замок обізвався шаленою гарматною канонадою. Вправні гармаші зразу ж розбили кілька плотів, закричали поранені і перелякані селяни. Міські мори вибухнули переможним ревом, а тим часом з півночі до них наближалися гуляйгороди. Шляхетські гармати зустріли їх нищівним вогнем та завдати багато шкоди не змогли. Зруби були збудовані... Товстелезних дубових колод. Надвечір повстанці оточили бар з усіх боків. Вранці з болота потягнув туман. Він заволік все навколо. Повсталі за ніч закидали рів біля північної стіни мокрим снігом і підпалили його. Густий, задушливий дим поповз через море в місто. Озвалась козацька артилерія. Ядра гупали раз у раз у дерев'яну стіну, Трощили браму, знявся вітер, Жителі кинулись прикривати солом'яні дахи Мокрими рядними попонами. Шляхта, вирішивши, що повстанці Штурмуватимуть місто з півночі, Почала перекидати сюди найбоєздатніші частини. З часом поле біля північної стіни Виповнилось тисячоголосим голом. — Вперед, брать на мури, до брами, до брами!» Залементували повстанці з боку болота. Мовчала тільки східна стіна. Її укріплено найкраще, тому шляхта ляхта і турбувала за неї найменше. Та саме тут повстанці, підтягнувши вежі за вишки такі, як мури, Зосередили січовиків і донців, яким не раз доводилось вести бій на стінах. Поки сторожа повідомила доводців польського війська, запорозці й донські козаки були вже на мурах, а там і в місті. Жителі, що приєдналися до повстанців, кинулись бити своїх визискалочів. Панічний крик хлопив в місті, покотився по всіх вулицях, залунав на Майдані. Не витримали козацького натиску і оборонці замку. Спочатку впав один бастіон, потім другий. Бої на вулицях міста та бастіонах замку затихли наприкінці дня. Повстанці захопили силу зброї і великі запаси продовольства. Розділ дев'ятий. Польсько-шляхецький уряд кинув на боротьбу з повсталим народом всі свої сили. Наспішно зібрано величезне військо, на чолі якого Сейм поставив трьох рейментарів – Домініка Заславського, Миколу Остророга і Олександра Конецьпольського. Магнати і шляхта таборились під Човганським каменем – Теофіполем. поспішили на поділля і основні сили селянсько-козацького війська. З маслового стану Хмельницький вів полки через Павлоч, Хмільник на Старокостянтиню. За 25 верств від Старокостянтинова на правому березі Пиляви повстанське військо зупинилося. Богдан Хмельницький розмістився зі своїм штабом в Пилявецькому замку. Максим Кривоніс, здобувши бар, продовжував свій визвольний похід по правобережній Україні, вступивши в межі. Західного поділля. Тут здавна діяли народні месники, опришки. Вони нападали на панські маєтки, розправлялися з їх хазяїнами і відходили у свої сховища на недоборі. Тепер з ними діяли заодно і селянські загони. Повстанці здобули сатанів і гусятин, почали збиратись в районі кам'янця, Близько десяти тисяч селян блокували шляхту в цьому місті. Максим Кривоніс зі своїми полками поспішив на допомогу повстанцям. Перелякана шляхта в розпачі писала у Варшаву та Львів. «Благаємо про врятування і підкріплення нас людьми і харчовими припасами. Залишилось тільки троє сіл, які постачають нам рекрутів. Місто повне зради, піхоту – Складає здавна підступна Русь. Та штурмувати Кам'янець-Подільську фортецю Максиму Кривоносу не довелося. Він одержав наказ Богдана Хмельницького повернутися назад і поспішати до Старокостянтинова на з'єднання з основними силами селянсько-козацької армії. Козацькі роз'їзди мчали із Старокостянтинова в усі кінці Поділля і Волині. Побували вони в Луцьку, Острозі сатанові та інших містах і містечках. Хмельницький збирав відомості про сили ворога, скликав своїх прихильників. З усіх усюд до Старокостянтинова, поспішали козаки і селяни для вирішального поєдинку із шляхтою. Всі готувались до волейної потреби. Збирав загони, що їх підготував для боротьби з панством, і Максим Кривоніс. Його посланці мчали на Житомирщину і Київщину. Поспішав у рідні краї і Яник Грибовський. Були саме жнива. На Нивах де-не-де де, жовтіли полуківки, то тут-то там маячили жінці, стрічалися підводи зі снопами. Селяни намагались чим швидше зібрати своє збіжжя, щоб заходитися коло панського, кинутого на призволяще хазяїнами. Та багатої селянської пшениці, жита, вівса, ячменю, все, що стояло на пні, насамперед там, де вогнем і мечем пройшли шляхетські війська або ж у селах, чиї жителі майже всі приєдналися до повстанців. До Березівки Я не прибув перед заходом сонця. Мати була ще на полі. Кинувши серпа, вона задріботіла йому назустріч заойкала. «Синочку, ріднесенький, навіщо ж ти сам один їздиш таку годину? І шляхта, і розбійники кругом!» Він обняв матір, поцілував, почав заспокоювати. «Розбійники, мамо, по нам страшні, а не нам! І шляхта, хай вона мене ліпше боїться, а не я її!»